«От де, синку, довелось мені колихати тебе у козацькій колисці», – каже йдучи позад його старий батько, – «не судив Бог тобі заквітчатись смертними ранами за Україну, а доскочив їх за чужу молоду». Самко хотів положити в таку колиску й Тура, не жалував своєї саєтової панчі, як тут, де не взялось двоє запорожців. Наскочили і зараз розпізнали, що сталося, не розпитували довго». «Що це, – кажуть, – панове, ви хочете робити з нашим братчиком? Невже він такий сорота, що якби не городові козаки, то тут би й остався на степу? Звірю та птиці напотало? Ні, панове, ще з роду братчик братчика у чужих руках не кидав. Отдайте нам його. Є в нас свої ліки, зараз поставимо його на ноги». Не дожидаючись довго, моргнули чорногорцеві, схопили Кирила Тура. Один за плечі, другий за ноги, положили поперек коней перед собою. Дай помчались, як тії демони. Богдан Чорногор слідом за ними. А Петра везли тихою ступою, з обережністю. Сомко повів за руку Лесю, про здоров'я питав голубив. Та вона вже до його була не та. За жалем, де за тугою, ні слова йому не промовить. Пройшли за Ярок... Аж ось і Череваниха її йде на зустріч. Василь Невольник, не жалуючи, поганяє коней. Зраділа мати, як побачила свою Лесю, що вже й казати. А Шарам смутно привітав Череваниху. «Бач, – каже, не – не-не, чого твоя дочка наробила? Уже де замішається ваш жіночий рід, то добра буде мало». Посумувавши Череваниха над Петром, розпитавши в дочки, як що було, аж сполокнула, да й каже – «Уже ж, паноченьку, коли таке лихо склалось через мою Лесю, то ми з нею мусимо й запобігти цьому лиху. Везіть пана Петра до нас у хмарище, не будемо ночей досипати, а вже його на ноги поставимо. Я на своєму віку доволі попов'язала ран козацьких, да й Леся моя до сього діла здатна. немов Господь нам і поможе». Шрам згодився, щоб вести Петра просто до хмарища. А Черевань запросив гетьмана і всіх прийому значних козаків до себе в гості. Тоді Череваниха з Лесою поїхали попереду, щоб усе дома як слід спорядити. Дорогою Леся десять раз розказувала матері, як бивсь Петрой з Кирилом Туром. І вже чи дуже, чи ні, клопоталась у хмарищі Череваниха, щоб заготовити ліжко недужому, а вона більш ні про що й не дбала. У кімнаті, де перша сама спала, Послала йому на своєму ліжкові перину. Убрала сволок свіжими, що найкращими квітами. Завісила вікно шитою хустиною, і вже й рідна сестра не буде така до брата, як вона була до бідолахи Петра. Гості Череванові пили, їли, бенкетували в хмарищі. Або пробували з гетьманом у Києві за військовими речима. Череваниха їх трактувала. А в Лесі тільки й було роботи, що купати корінне, варити зілля, де сидіти над недужим. Допомагав їй Василь Невольник. Петро мій, мову, другий на світ народився. Що йому тепер, що Леся не його суджена? Вона його любить, більш йому нічого й не треба. Чи же то в недузі, відкривши очі, не то в вісні, не то на яву, бачив він, як вона, нахилившись над ним, підстерігала, чи вгору, чи вниз йде його здоров'я. Як мати дитинку забавляє очима, щоб воно й так вона розглядала йому в вічі, довідуючись, чи вернувся він к пам'яті. А він же то ослабшив усім тілом, жив тільки серцем. І хоч і не зміг двинути ні рукою, ні ногою, а серце билось, як вода в джерелі в криниці. Не бажав би він ні жизні, ні здоров'я, коли б йому так і вмерти, дивлячись у ті очі, як у чисту воду. У саду щебече соловейко, запашний вітерець повіває вікно крізь цвіт садовини. Тихе сонечко, заходячи, грає по стіні з вишневими вітами. Коли його сидить його Леся, бере його за руку, прикладує свою долоню йому до гарячої голови. Ні, не треба йому ні жизні, ні здоров'я, дайте йому отак зомліти, заснути і не прокидатися до віку. От же здоров'я почало брати гору, наповняло козацьке тіло, як вода колодязь. І губи зачервоніли, і очі заграли. Радується старий шрам, радується й гетьман, а вже ніхто більш, як сама Леся. Тільки її радість схожа була на місяць під негоду. То сіяє він, як сріблом сипле, звиселяючи і поля, і села, і сади понад річкою. То зайде у хмару. І як зайде, то весь світ, наче печаль, покриє. Річка, мов мертва, без іскор, тече поміж берегами.